Сказав підполковник земляк, я взяв свій ранець і зіскочив з кузова на землю. Трохи розім'явшись, підставив обличчя місяцю, що заплутався в гілках високої яблуні. Невеличкі яблучка поблискували в срібному світлі. Мабуть, райські. подумалось. Місяцеві було від роду ще сім днів, майже половина диска. Таким я бачив світило в останню ніч вдома, тоді стояв під яблуною з дівчиною. Золотаве волосся її було ніби густий сніп проміння. Де не де в галуззі, що висіли великі бурштинові яблука. Жовкли жилисься, здавалося, якимось фантастичним у місячному мареві. У саду, з городу пахло достиклою осінню, димом від спаленого пастухами картоплиння, гарбузиння і печених буряків. Той дим так і залишився при самій землі і змішався разом з прохолодним повітрям. Неподалік від яблуні чорніла земля, з якої нещодавно викопали картоплю, моркву, і дихало те чорне груддя, мов би, самим сонцем, на яке такі щедрі були врожайне літо і золота осінь останнього мирного року. І тут яблуня. Я стояв, задивившись на місяць, якому байдуже кому світити, і в якому краю? «Ходімо, землячі», – нагадав підполковник. Він зайшов в якусь кімнату, а я лишився в коридорі. Невдовзі двері відчинились, і підполковник підійшов до мене. «Моя місія завершена, землячі. Сьогодні зміниш своє прізвище на якесь інше». І навіть розпрощається своїми погонами. Так треба. Тож нехай тобі щастить. А зараз іди до свого начальника. І подав руку. Нехай вам щастить. Я увійшов до кімнати, віддав честь. Дам Дам жлам. Та, побачивши, що за столом, на якому світила лампа зеленим абажуром, сидів чоловік у цивільному, додав. Добрий вечір. Чоловік з глибоким шрамом на щоці і різкими рисами обличчя відповів. Здрастуй. Чорнявий ніби. Матимеш прізвище Галка, а своє забудь. Чоловік зі шрамом хитрувато посміхнувся і вправно відстебнув одразу на моїх плечах обидва погони. «Щоб не був білою галкою серед чорних ворон, боже, усі твої товариші є офіцери!» І новий начальник підморгнув. «А скінчиться війна, знову станеш сержантом». Він таки був не без гумору, і я відповів. Після війни мені не потрібні будуть ніякі погони. А зараз би не відмовився, якби ви мені начепили капітана. Тепер закліпав очима начальник, тому я збавив собі сину. Ну хоч би старшого лейтенанта, якщо не жаль. Не жаль, засміявся начальник зі шрамом на щиці. Але ти надто юний для капітана. Та й чому саме капітана? Ну, при наході хотілося б у деяких знайомих у запасному полку з двома зірочками поставити по команді струнко. Задля справедливості, дипломатично закінчив я. Коли Бог дарував людям риси вдачі... Тебе він не обминув. Гумор – це добре. Будеш старшим лейтенантом.